Сліпий. Куди ця дорога? питає сліпий, і в небо підводить погашені очі, а в небі холоднім лиш місяць, німий. І тиша закутана в темряву ночі. Куди ця дорога у чорній росі, по колоті ноги обзоряний бісор, дерева стояли глухі й сумні, на їхнім гілляччі повісився вітер. Понуро мовчали небесні світи, для когось нові визначалися строки, і знав лише Бог, що лишилось пройти сліпому до прірви останніх три кроки.